Pán s vámi, svá svaté evangel podle Lukáše. Ježíš se rozhledl a pozoroval, jak bohatí dávají do chrámové poklanice své dary. Spatřil tak jednou chudou vdovu, jak tam dala dvě drobné mince a řekl, opravdu to vám říkám, tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, Ti všichni totiž dali darem neco ze svého nadbytku. Ona však ze svého nedostatku dala všechno, co měla na živobytí. Slyšeli jsme slovo Boží. V prvním čtení jsme slyšeli, jak Jan říká o králi, který však není válečník, ale beránek. A tím beránkem je Ježíš Kristus, Boží Syn. Pak Jan píše, uslyšel jsem z nebe hlas, jako hukot velikých vod, nebo jako drach od silného hromu. Jak je důležité slyšet Boží hlas, naslouchat, co Bůh říká. Kromě toho Jan připomíná novou píseň, která oslavuje nové vyslobození Božího lidu. Kolik lidí v dnešní době je závislých a různých věcech. A nejsou slobodní, jsou otroci těch věcí Nedokážou nedokážu se oslobodit. Novou píseň se mohli naučit jenom 140 tisíc vykúpených ze země. Proč? Protože tento zástup představuje nebeské vojsko, které se odmítlo klanět šelmi. To značí modlám. A zůstali vědní Beránkovi, Ježíši. Proto se mohli naučit tu novou píseň. Tím, že se neoddali k kultickému uctívání, tím modlám si uchovali svou čistotu, neposkveněnost. Ti, kdo zvítězili, následovali Beránka, ano, měli podíl na jeho utrpení, na bolesti ale nyní mají účast na jeho slávě. Radují se, že jsou s pánem, s beránkem. Dávají potněty příklad všem, kdo beránka následují. Nedělají nic jiného, než to, co Ježíš požaduje. Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. V do vás evangelia je příkladem vlády Boží. V těch dvou mincích, které vházuje do pokladnice, dává Bohu to, co je Boží. To značí celý svůj život. Proč to tak je? Důležité je, že ty mince jsou dvě. Ona si mohla jednu z nich nechat. Ale dává všechno. Proto tato vdova je živé evangelium, příjemná vůně Kristova, skrze kterou se šíří jeho poznání do celého světa. Jak říkají biblisté, ona slobodná od chtivosti vlastnit. Patří Bohu a žije pro něho. Úžasná myšlenka. Ona je slobodná od chtivosti. Kolik lidí chce víc a víc neustále chce to sebe. A my dobře víme, že když člověk tolik hromadí, pak přichází pád a ho to zničí. Ale ona je tím slobotná chtít víc, právě naopak. V tom spočívá Kristova neviditelná, ale trvalá přítomnost v dínách. Ježíš předkládá všem tuto močelivou vdovu jako definitivní učitelku nového zákona. Ona nás učí a ukazuje tu cestu. Proto jí dal za příklad. Protože v církvi nemají cenu mocný a módří. Skutečně dějiny tvoří chudí a malicí, kteří žijí z pánova ducha. Proto i my, prozme si o toho ducha, žijeme v jeho duchu, aby nás ten Duch Svatý vedl a ukazoval, aby jsme byli aj slobodní od materiálních věcí, které pomíjí. Amen.